Бо вихор підносив їх у гору І здавалося геть їх змете Нарешті хлинув дощ Та це не був дощ А наче грубі водяні шнурки Що зв'язували густі хмари з землею На якому возі зірвало плахту То все промокло до дна Коні збилися в купу Похиливши голови І дрижали всім тілом Тривало так трохи на півгодини Людям здавалося, що Господь Новим потопом землю карає Аж відразу прошумів вихор Погнався світами інших людей лякати. Лише деколи повіяло легеньким вітерцем, і дощ перестав. Люди здихнули з полегшенням, коні струшували з себе воду. Погнав вітер хмари геть. Спершу повисувалися на небі голубі плями з-поміж хмар. Згодом вони щораз збільшили, аж показалося ясне животворне сонце. Воно почало все дужче пригрівати. Промоклі люди роздягалися до гола і сушили мокру одежу. Тарас оглядав вози, на щастя, полотно, яким прикривали літрою сіль, було цілим. Сонце підійшло вже високо, уходники розклали вогонь і почали варити обід. Було геть пополудні, як пустились в дорогу. Надвечір добралися до своєї річки висуня і тут заночували. Відтепер уставали до рано та йшли, поки сонце добре припекло. Після обіду мандрували до пізньої ночі. Розділ дев'ятнадцятий. В селі вже почали непокоїтися за долю своїх людей. Тарас говорив, що за чотири тижні вернуться, а вже шість минуло, а про них нічого не чути. Вже й сінокоси минулися, а їх немає. Може, яке нещастя скоїлося, може, хижаки в полон забрали. Журавель після чотирьох тижнів посилав вершників у той бік, звідкиля їх сподівалися. Та все даремно. Аж на сьомому тижні примчав козак з доброю вісткою, що всі здорові вертаються. «А везуть гармату?» – питав журавель. «Якось я не придивився?» – сказав козак. «Я рад був, що їх побачив». Від тої вістки заворушився народ в селі, бо кожен був цікавий побачити гармату. Аж тепер було б безпечно від татар. Нікому не хотілося виходити у поле, кожне хотіло привітати тих, що повертаються. Тож, коли валка наближалася, всі тарасівчани вийшли за ворота. Привітанням та запитанням не було кінця. «Привіз Тараси гармату?» – спитав Журавель. «Не привіз батько, та до неї добре придивився. Ми собі самі таку штуку зробимо, побачите. Зате привезли ми черкаського запорожця, що вміє порох робити, і по це одне варто було їхати. А що тут шувати? У нас гаразд, та тарва не показувалася, сіну вже в копицях, Лише звести б, Тарас пішов додому, привітався з сім'єю, почав роздавати гостинці, не забув ні про кого. Навіть вірному Гривкові дістався великий білик колач, А вже вірний Гривко страх, як тішився паном, скавулів з радості і спинався йому на груди, щоб хоч раз лизнути по обличчі. «Погано я зробив, мій дорогий Гривку», – сказав Тарас, – «що не забрав тебе з собою, був би мені не раз допоміг у дорозі». Що найбільше радувало Тараса, то те, що коли в'їжджав у ворота, помітив Трохима, що сидів на призбі і грівся на сонці. Значить, його любий побратим видужав. Відпочивши одну днину, Тарас пішов запорожцем до кузні молота. А це була чимала кузня. Дули тут п'ятьма міхами і вбивалися з молотами десяток помічників. Молод, сам здоровий чолов'яга, якраз гатив молотом по розжареній залізній штабі. Коли привіталися, сказав Тарас, коли у вас батько немає натопильної роботи, то вислухайте мене, що скажу. Коваль передав помічникам роботу і вийшов з Тарасом на двір, де стояв запорожець, з яким познайомився. Я приїхав сюди, сказав Корніклин, клин, щоб навчити вас робити стрільний порох а для цього треба мені буде деякого залізного приладдя. Мені треба трьох добрих жорен, та не таких, як на них муку мелють, не з рябим каменем, а гладеньких. В одних розтиратимемо сірку, у других селітру, у третіх вугілля. Опісля треба мені здоровенної ступи, з добре набитими обручами і ступернака дерев'яного. Це вже зроблять наш мірошник і теслер, а я скою, що треба. «Чи є у вас вільха або верба або тополя?» – спитав Запорожець. «Їх треба зрубати, наколоти і добре висушити на сонці. З такого дерева якраз добре вугілля на порох». «Знайдеться», – відповів Тарас. «А мені треба зробити гармату з самого заліза». «А хіба ти не привіз з Черкас?» «Захотів ти. Гармат на базарі не продають. Хіба в Києві, може, купив би. Ми собі самі зробимо». Ага. «Роби, як її ніколи не бачив», – сказав коваль. «Слухай, не святі горшки ліплять. Це така залізна груба цівка, на однім кінці твердозаднена. Нагорі є округлий проріз. Всередину насиплеш пороху, а затем кладеш залізну бо кам'яну кулю. Потім підсиплеш у дірку пороху, і коли гармата вицілена, підпалиш порох розжареним дротом». «Та як нею ціляти, як вона на землі лежить?» Та ще вона, здається, така важка, що їй в руках не вдержиш. Вона стоїть на двох колесах, так, наче задня частина воза, і нею можна кермувати на один або другий бік, а вверх і вниз. Як же я таку цівку зроблю? Із чого? Я над цим думав, відповів Тарас.